Тут потрібно щонайменше два десятки загоничів. А моя зброя, коли можна так сказати, це – моє ласо. І ви орудуєте ним вельми вправно. Я чула про це та й сама сьогодні бачила. Ваші слова дуже втішні для мене, але ви помиляєтеся. У преріях є люди, мов народжені для ласо. Це мексиканці. І те, що ви так люб'язно назвали вправністю, видалося б їм просто незграбністю. А може, містере Джеральд, ви зі скромності переоцінюєте своїх суперників? Мені казали про вас зовсім інше. Хто? Ваш друг, містер Зеболон Стамп. <гум> Старий Зеб, кепський знавець, коли йдеться про ласо. Мені теж хотілося б навчитися кидати ласо, промовила молода креолка. Кажуть, ніби це не личить жінці. А чому? Коли в цьому немає нічого поганого, а людині подобається. Не личить жінці? Та не менше, ніж стрільба з лука чи катання на ковзанах. Я сам знаю одну дівчину, яка чудово кийдеє ласо. Вона американка? Ні, мексиканка. Живе на Ріо-Гранде, але часом приїздить сюди на Леону. В неї тут родичі. Молода? Так, приблизно вашого віку, міс пондекстер А яка на зріст? Трохи нижча за вас. Але, напевне... «Куди гарніша?» «Я чула, що мексиканки набагато переважають нас, американок, вродою». «Як на мене, то креолки до цього поділу не входять», – галантно зауважив мустанхер. «Цікаво, чи змогла б я навчитися кидати ласо?» Знов повернула на своя молода креолка, ніби й не почула його компліменту. «Чи мені вже пізно починати? Кажуть, мексиканців навчають його з малку?» Тимто вони такі мастаки в цьому ділі?» «Зовсім не пізно», – запевнив її Моріс. «Рік чи два практики, і ви кидатимете ласо цілком вправно. Я й сам всього три роки, як почав, а…» Мустангер замовк, щоб не вийшло, ніби він вихваляється. «А тепер ви кидаєте його, як ніхто в Техасі!» – докінчила за нього дівчина. «Ні-ні-ні-ні-ні!» – -ні -ні -ні -ні. зі сміхом заперечив він. «То все вигадки!» «Вигадки Зеба Стампа! Він оцінює мою вправність, порівнюючи її зі своєю!» «Що це? Скромність?» – думала молода креолка. «Чи він просто насміхається з мене? Якби це було справді так, я би просто збожеволіла». «Певно, ви хотіли б повернутися до свого товариства?» – спитав Моріс, помітивши її неуважливий погляд. Ваш батько, мабуть, уже турбується, що вас так довго немає і ваш брат, і кузен. Так, так справді, квапливо мовила Луїза, чи то з жалем, чи то з досадою в голосі. Я зовсім забула. Дякую вам, сер, що нагадали про мій обов'язок. Вертаємося. Знову сівши в сідло, вона поволі якось знехотя взяла по води і торкнула коня острогами, так не наче їй шкода було покидати ту пастку на мустангів коли вони знову виїхали на відкриту рівнину, Моріс подався зі своєю супутницею до місця їхнього сніданку в прерії найкоротшою дорогою, навпростець. Дорога йшла дуже примітивною місцевістю. У Техасі такі називають Бур'яновими преріями, ще від часів перших поселенців, що не завдавали собі клопоту пошуками милозвучних назв. Уродженка Луізіани – Побачила навколо себе величезний розкішний квітник, що простелився, здавалось, аж до небокраю. Квітник, насаджений і випликаний самою природою. Це прекрасне видовище, здатне зворушити і пом'якшити навіть найзашкарублішу душу. Я знаю одного неписьменного звіролова, звичайно, сліпого до будь-якої краси, котрий, проходячи такою от бур'яновою прерією, щоразу спиняється серед квітів, які буяють ген довкола на рівні його грудей, схвилину милується їхніми ніжними віночками, а тоді мовчки простою далі з теплішим почуттям до людей і твердішою вірою в самогутність небес. «Ох, яка краса!» – в захваті вигукнула молода креолка мимохідь, спиняючи коня. «Вам подобається цей дикий краєвид, міс Пондекстер?» «Подобається?» «Мало сказати, сер. Я бачу тут усе найяскравіше і найпрекрасніше, що є в природі. Зелену траву, дерева, барвисті квіти, все, що ми вирощуємо великою працею. А зробити таким досконалим ніколи не можемо. Тут нічого не бракує». «Цей дикий сад бездоганний з будь-якого погляду. Тут немає будинків. Як на мене, вони тільки зіпсували б картину. Я люблю краєвид без будинків, щоб ні цегляні стіни, ні шерепичні дахи, ні димарі не вдиралися в зелень дерев. Під тими деревами я хотіла б жити. Під тими деревами я б хотіла з її уст мало не злетіло слово «кохати». Та вона вчасно похопилася і сказала зовсім інше «Вмерти!». Молодий ірландець вчинив жорстоко, не признавшись дівчині, що її слова, то немов би відлуння його власних думок і почуттів, через які він і жив тепер в Дикій Прерії. Якби не ті почуття, що переросли майже в пристрасть, він навряд чи коли став би Морісому почуття. Не можна задовольнити бутафорією. Не підживлені реальністю життя, вони дуже скоро захиріють. Моріс посоромився б признатись самому собі, що коней він ловить задля розваги, аби тільки жити в прерії. Власне, колись він, може, й думав так, але останнім часом цілком перейнявся гордістю ловця професіонала. Його відповідь була стримана і прозаїчна. Боюся, міс. Що вам скоро набридло б таке суворе життя Без покрівлі над головою, без товариства, без... А вам, сер? вам же воно не набридає? Якщо мені сказали правду, а це сказав ваш друг, містер Стамп То ви живете таким життям уже декілька років, це так? Цілком так Просто я не маю іншої професії mm, Якби ж, то і я могла сказати про себе те саме Я так заздрю вам і певна, що була б щаслива до віку живучи серед цієї прекрасної природи. Навіть люди без друзів, навіть без покрівлі над головою? Ну, я такого не казала. Але я й досі не знаю, як живете ви? Ви ж маєте будинок. Ну, він не заслуговує на таку гучну назву, засміявся Мустангер. Хатина. Ось слово яке більше пасує до мого хакали. А де вона стоїть? Десь там «Де ми сьогодні були?» «Не дуже далеко звідси. Щось із милю. Бачите, оці верхівки дерев на заході. Вони затіняють мою хатину від сонці і захищають від бурі». «Як би я хотіла поглянути на неї?» «Ви кажете, зовсім проста хатина?» «Зовсім проста». «І стоїть на відляді?» «На десять миль навколо жодного житла». «Серед дерев? Мальовнича?» «Ну...» Це якначе є око. Мені хотілося побачити її скласти свою думку. Ви кажете, всього миля звідси? Ну, миля туди, миля назад, отож дві. Пусте. Це не забере й двадцяти хвилин. Чи ми не зловживаємо терпінням ваших родичів? Чи, може, вашою гостинністю ой, пробачте, містере Джеральд, провадила дівчина і на обличчі їй раптом набігла тінь. Я про це не подумала. Мабуть, виживете не сам. «Хтось іще ділить з вами ваше хакали, як ви його назвали, так?» «Так, справді. Відколи я тут зі мною живе, одна людина?» Тінь на дівочому обличчі, видимо, потемніла. Перш ніж Мустангер встиг доказати, в уяві його супутниці виник образ людини, що могла ділити з ним оселю. Дівчини, її лід, можливо, трохи повнішої із маглявою шкірою, ледь косуватими очима мигдаленими, з блискучими мов перлини зубами, легким рум'янцем на щоках та густими, наче хвіст гнідого косами. На шиї намисто, на, на зап'ястках і кісточках ніг браслети. Коротка вигадливо вишита спідничка, на тендітних ніжках мокасини та хутряні гетри з торочками й шнурівкою. Ось, який образ подруги Мустангера нараз постав перед внутрішнім зором Луїзи Пондекстер. Може, цій людині, що живе з вами, не сподобається поява гості, та ще й незнайомої. Навпаки, він завжди радий гостям і знайомим, і незнайомим. Мій молочний брат, дуже товариська людина, але в нас на Аламо йому бідоласі не часто трапляється когось бачити. Ваш молочний брат? А ж, його звуть Фелім О'Ніл. Він, як і я, родом із Смарагдового острова, з графства Голуей. Тільки його ірландська вимова ще помітніша. Ірландська вимова? Хотіла б я почути, як говорить уродженець графства Голуей. Кажуть, там вона найвиразніша. Це правда, містер Джеральд? Ну, мені судити не випадає, бо я і сам з Головею. Та якби ви погодилися на півгодини скористатися фелімовою гостинністю, то мали б добру, нагоду скласти власну думку. З великою охотою. Це ж буде щось таке нове, таке незвичайне. А тато -та, усі інші почекають, там і без мене жінок вистачає. А як хтось і занудягує, то нехай пошукає наших слідів. От і будуть їм лови, як вони хотіли. Отже, сер, я приймаю ваше запрошення. Боюся тільки... «Що не буде чим вас почастувати? Фелім кілька днів залишався сам, а мисливець він ніякий, отож у коморі в нього, мабуть, не густо. Добре, що ви встигли поснідати перед усіма тими пригонами». Та не Фелімова комора спонукала Луїзу Пондекстер звернути з дороги, і не його ірландська вимова, і не таке вже велике було в неї бажання побачити мустангерове хакале. Нею владно керувало інше почуття, якому вона не мала сили упиратись, і дівчина скорялася йому так, наче вірила, що то її доля. Вона побувала у відлюдній хатині на березі Аламо і з видимою цікавістю оглянула і зовні, і всередині це незвичайне житло. З приємним подивом побачила в хатині книжки, письмове приладдя та інші речі, що свідчили про тонкий смак господаря. Залюбки слухала Фелімові балачки, не відмовилася від частування, покуштувавши потроху всього, що їй пропонували, окрім хіба особливо невідступної крапелиночки з оцього свіжісінького бутля. І нарешті поїхала, видимо весела і задоволена. Та її піднесений настрій тривав недовго. Лише доти, доки його живили нові і цікаві враження. Знову їдучи квітчастою прерією, дівчина замислилась. І раптом у неї майнула одна думка, від якої аж охололо серце. Може вона згадала про свого батька, брата, друзів, яких змусила так довго непокоїтись за її долю? Чи злякалась, що її поведінка може здатися легковажною? Ні. Аж ніяк ні. Темна тінь набігла на луїзене чоло посеред квітучої прерії від зовсім іншої. Куди боліснішої думки. Цілий той день, і тоді, коли їхали з форту, і наздогнавши її серед прерії, рятуючи від небезпеки під час втечі, і коли вони стояли на березі озера, а потім разом верталися через прерію, і в своїй скромній оселі, одне слово «скрізь», і весь час її супутник був дуже чемний до неї. поводився як справжній джентльмен. Але не більше. Розділ 18. Ревнощі ходять на зерці. Із більш як сорока вершників, що вирушили на допомогу Луїзі, Лише кілька чоловік заглибилися далеко в прерію. Втративши з очей табун диких коблиць, плямисту лошицю і мустангера, вони почали губитися один від одного і невдовзі розтеклися по широкій рівнині, по одинці, по двоє, а то й купками, по троє-четверо. Більшість їх, не маючи ніяких мисливських навичок, дуже скоро збилися зі сліду мустангів, і подалися за іншим слідом, можливо, того ж таки табуна, але давнішим. Загін драгунів на чолі з молодим офіцером, недавнім випускником військового училища у Вест-Пойнті, також збився на хибний слід, а за ним потяглись і всі, хто їхав позаду. Місцевість, де йшли пошуки, була нерівна, то там, то там, помережена смужками чагарів. За тими чагарями та узвищами розрізнені кубки шукачів скоро перестали бачити одна одну, і хвилин через двадцять, після того, як вони вирушили, дикий птах, ширяючи в високості, міг би вгледіти з півсотні сотні вершників, що виїхали в дорогу гуртом, а тепер чимдуж мчали в різні боки. Лише один з них не збився зі сліду. Він весь час їхав самотою на дужому рудому коні, хоча й не вельми гарному, зате прудкому і витривалому. Синій сюртук напіввійськового крою і синій же кашкет виказували в тому вершникові відставного кавалерійського капітана Кассія Колхауна. І то був справді він єдиний, хто не згубив сліду і чим дуже мчав уперед, підганяючи свого рудого хлистом та острогами. Та й самого його підганяла думка гостріша за остроги, змушувала напружувати всі сили, щоб досягти мети. Витягши вперед шию, мов голодний гончак, він летів тим слідом, сподіваючись, що наслідки гонитви винагородять його за все. Які-то мають бути наслідки, колхауни сам до ладу не знав. Але з того, як він час від часу поглядав на сідельні кобури, з яких стримілих руків'я двох револьверів, неважко було зрозуміти. В душі його визрівав якийсь лихий замір. Можливо, Колхаун також давно втратив би слід, коли б не одна щаслива для нього обставина. Сліди обох коней були йому знайомі. Один з них – Більший він пам'ятав з болісною виразністю, він бачив відбитки цих копит на чорній землі вигорілої прерії. «Якесь підсвідоме чуття», – підказало тоді Колхаунові, – «щоб запам'ятав слід мустангара. І тепер він одразу його впізнав. Їдучи знайомими слідами, відставний капітан дістався до Чагарів і невдовзі виїхав на Галявину, де так несподівано зупинилась була плямиста лошиця. Досі він читав сліди впевнено, але тепер збився. Відбитки підків так само чітко вирізнялися серед слідів, залишених копитами диких кобилиць. Але підковані коні вже не скакали чвалом. Вони, мабуть, спинилися тут і стояли поряд. Куди ж далі? Серед слідів дикого табуна вже не було видно відбитків підків, не бачив він їх і ніде поблизу. Земля навколо була тверда, всіяна дрібним камінням. На ній могли залишити сліди тільки коні, що скачуть гінким чвалом, а не біжать під цюбцем. А саме так під рушили звідти плямиста кобила та мустангарів гнідий. І так вони пройшли сотню ярдів, перш ніж знову помчали в чвал до озера. Колхаун не знав, що й думати. Він кружляв, кружляв по галявині, рушав слідом диких кобилиць, тоді знову вертався назад. І ніяк не міг визначити, куди подалися далі підковані коні. Його вже брав розпач. Коли раптом він побачив самотнього вершника, що наближався, їдучи тим самим слідом. Відставний капітан одразу впізнав вершника. Той величезний чоловік у грубому вбранні, з довгою бородою що сягала гудзиків на його вицвілі курці, верхи на неймовірно вбогій шкапі, гіршої за яку не знайшлося б на сто миль довкола, був його давній знайомий. Касі Колхаун знав зе було так само, як і той його, ще тоді, коли обидва вони не ступали на землю Техасу. То що, містер Колхаун, не знайшли панночки? спитав мисливець, з незвичайною для нього поважністю. «Ні, не знайшли!» – провадив він, ніби прочитавши відповідь на розгубленому обличчі відставного капітана. «Побий мене грім, коли я знаю, де вона в біса поділася!» І отже, що дивно, як та клята кобила могла понести таку вправну вершницю? Ну, нічого страшного скоїтись не може. Мустангер, напевне, зловить ту худобину на свою мотузку, і вона більш не дурітиме. А чого це ви тут зупинились? Я не можу збагнути, куди вони звідси поїхали. Сліди показують, що вони тут стояли, а від битків підків я не бачу. Еге ж, ваша правда, містер Касію. Отут вони стояли, та ще й дуже близенько одне до одного. Тож за дикими кобилами вони далі не поскакали. Певно, що ні. А куди ж тоді? Зеп Стамп. запитально подивився на землю, наче сподівався відповіді від неї, а не від касія Колхауна. Я ніде не бачу їхніх слідів. Не бачите? Зате я бачу. Погляньте но ну сюди, бачите? Там, де трава прибита? Ні? «Ай, хай вам, аби Та їх же видно, як ніс на обличчі. Он, де великі підкови, трохи збоку малі. Отуди От вони й поїхали а за кобилицями скакали тільки досюди. То що, подамося за ними чи як? А як же? Без дальших розмов Зебрушив новим слідом, невидимим для його супутника, але для нього таким помітним, як він оце щойно дуже образно сказав. Незабаром той слід побачив і Касі Колхаун. Коли вони досягли місця, де втікачі знову пустили своїх коней чвалом, рятуючись від табуна диких жеребців, і де підкови залишили глибокі відбитки в зеленому дернику. Та дуже скоро слід знов зник, точніше, він зник би для менш зіркого ока, але Зепстамп розрізнив його серед сотень інших кінських слідів, що потолочили землю. «Еге!» – вигукнув старий мисливець, видимо здивований тими новими слідами. Що ж це тут таке діялось? Дуже цікаво. Це ж усе копита диких кобилиць, сказав Колхаун. Виходить, вони пробігли по колу і знову повернулися сюди. Коли повернулися, то вже після того, як тут проїхали вершники. Схоже на те, що вони помінялись місцями. Що ви хочете цим сказати, містер Стамп? А те, що вже не вершники гналися за кобилицями, а кобилиці за вершниками. Звідки ви знаєте? Ну хіба ж ви не бачите, що відбитки підків геть затоптані кобилицями? Чекайте, кобилицями? А ні, Поби мене грім – це не кобилячі сліди. Вони на добрий юм більші. Тут проскакали жеребці, та ще й цілий табун. Милий Боже, невже вони? Що? Погналися за плямистою. Коли так… Томіс слуїза була у великій небезпеці. Їдьмо далі!» Не чекаючи відповіді співрозмовника, старий мисливець пустив свою шкапу під цюбцем, і Колхаун подався слідом за ним, домагаючи, щоб він пояснив свої незрозумілі слова. Та зеб не став нічого пояснювати, тільки махнув рукою, ніби хотів сказати відчепись, мовляв, не заважай. «Якийсь час!» Він пильно придивлявся до сліду, намагаючись розрізнити відбитки підків. А це було не так легко, бо подекуди їх зовсім затоптали копита дикого табуна. Лише час від часу мисливець добачав їх, усе так само їдучи пітюбцем на своїй конячині. І тільки тоді, коли він опинився на сто ярдів від провалля, з його обличчя збіг заклопотаний вираз, і він зволив дати пояснення, якого від нього знов зажадали. «Он ну воно що?» – мовив Колхаун, почувши те пояснення. «А звідки ви знаєте, що їм пощастило втекти?» «Погляньте туди!» «Мертвий мустанг? І начебто недавно вбитий? Про що ж це говорить?» «Про те, що мустангер убив його!» «І ви гадайте...» Це так налякало решту, що вони не погналися далі? Далі вони не погналися, та не тільки з переляку. Ось що їм завадило. Зеб кивнув на труп жеребця. Милий боже, ото був стрибок. І він показав на провалля, над яким вони тепер стояли. Невже ви гадаєте, що вони перескочили на той бік? спитав Колхав. Це неможливо. А таки перескочили, це ж ясно, як божий день. Хіба ви не бачите їхніх слідів і тут, і з того боку? І міс спойндекстер перша, побий по мене грім, оце та дівчина. Вони, запевне, перескочили обоє ще до того, як застрелили жеребця, бо інакше і не змогли б. Тільки тут можна перемахнути цей яр. Чорти його бери, ну і розумник же той мустангер. Поклав його просто на дорозі в табуна, саме там, де вони мали стрибати. То ви гадаєте, що він і моя кузина разом перескочили це провалля? Не те, щоб разом, пояснив Зеб, не підозрюючи, що ховається за цим запитанням. Я ж уже казав, плямиста перескочила перша. Бачите її сліди на тому боці? Бачу? Ну, то хіба не видно, що по них ідуть сліди мустангерового коня? А, -а, -а. справді. Жеребці туди не стрибали жоден з цілого табуна. Тепер я бачу, як все воно було. Той хлопчина спинився там і вліпив кулю в цього поганця. А то було однаково, що замкнути за собою двері. Мустанги побачили, що йому капець, і повернули геть. Отуди, понад Яром, Онде де їхні сліди. А вони не могли обминути Яр і гнатися далі. Щоб так дістатися на той бік, їм довелося пробігти десять миль, п'ять до кінця яру і п'ять назад. Ні, містере Колхаун, такого бути не могло. Отож вам нема чого тривожитись, заміслу їзу хто хто, а вони за нею більше не гналися. А вона та мустангер, стангир, перескочивши яр, подалися собі далі тихо й мирно, мов два голубочки. Ці страхіття минулися, і тепер вони обоє, мабуть, вже простують назад до фургона, де на них чекає вся компанія. Їдьмо. Нетерпляче вигукнув Колхаун, так наче й досі вважав, що Луїзі загрожує небезпека. «Їдьмо, Стамп, мерші, вертаємося туди!» «Зробіть, ласку, не підганяйте мене!» – відказав Зеб, неквапливо злазячи з сідла і витягаючи спіхо в свій мисливський ніж. «Вам доведеться хвилин з десяток почекати». «Почекати? Чого?» – невдоволено запитав Колхаун поки я злуплю шкуру з цього жеребчика. Шкура добряча, в селищі за неї дадуть усі п'ять доларів, а п'ять доларів у прерії не щодня отак валяються. «Під три чорти ту шкуру!» злісно вигукнув роздартовний колхаун. «Покиньте її їдьмо!» «Е, ні, такої дурниці я не зроблю!» Спокійнісінько озвався мисливець, розрізаючи гострим ножем шкуру, на череві вбитого мустанга. Ви собі можете їхати, містере Колхау, на зебстамп стамп і з місця не зрушить, поки не завдасть цю шкуру на спину своїй старій худобині. От що вже ні, то ні. Ну, зебе, як же я можу їхати сам? Ви ж добре знаєте, що я не знайду дороги. Та воно, мабуть, так. Я й не казав, що знайдете. Слухайте, ви, перти стригани, мені зараз дорога. Кожна мить, а ви зніматимете цю шкуру не менш як півгодини. Хвилин двадцять, не більше. М -м, нехай двадцять. Для мене ці двадцять хвилин важать куди більше, ніж п'ять доларів. Ви сказали скільки? Скільки вона коштує? То покиньте її, і я заплачу вам ці гроші. Он як. Щедро, нічого не скажеш з біса щедро. Та я на таке пристати не можу. То була б чистісінька підлота, гідна хіба що якогось ницого мексиканця? Взяти гроші отак, ні за що. А ми вже з вами знайомі, і нам по дорозі. Та як подивитися з другого боку, то я просто не можу покинути шкуру, що коштує п'ять доларів, гнити отут, серед прерії, не кажучи вже про те, що поки мені трапиться знову сюди, завернути її геть знівичать грифи та койоти. Це просто казна, що! Що ж мені робити? Ви так дуже поспішаєте. Жаль, та нічого не вдієш. Аж ні, стривайте. Вам ні до чого дожидати мене. Ви самі любісінько знайдете дорогу до фургона. Бачите оте дерево на обрії. Високу тополю. Бачу. Добре. А не пригадуєте, чи бачили ви її раніше? Та чудна тополя скидається більш на церковну дзвіницю, аніж на дерево. а Так-так, мовив Колхаун. Тепер, коли ви сказали, я пригадав. Ми проскакали повз неї, коли гналися за дикими кобулицями. Достеменно так. А коли пригадали, то що ж вам завадить проскакати повз неї ще раз? І знову піти слідом диких кобулиць, тільки назад? Він і виведе на те саме місце, звідки ви вирушили, і де, певно ж, вас уже дожидає ваша двоюрідна сестричка, міс Пойндекстер і вся весела компанія, розпиваючи оці свої французькі шампанеї. Дай Боже, щоб вони тільки їх і пили, і не чіпали віскі, бо мені таки захочеться ковднути того трунку, коли повернуся. Та Колхаун давно вже не слухав цього велемовного монологу. Тільки навпізнавши дерево, він ударив свого родого коня і погнав шаленим чвалом, тим часом як старий зеб лишився чаклувати над любою йому шкурою. «Доби мене грім!» – вигукнув мисливець, звівши очі і помітивши, що співрозмовник безцеремонно зник. «Не треба великого розуму, щоб здогадатись, з якого дива такий поспіх. Може, я і не вельми кмітливий, та мабуть не помилюся, коли скажу, що це справжнісінькі ревнощі, і вони ходять назерці. Зеп Стамп не помилився. Нещо інше, як ревнощі», – змусили Кассія Колхауна так квапливо рушити назад. «Чорні ревнощі, які вперше спалахнули в ньому серед вигорілої прерії і розпалювалися щодень дужче, підживлювані і тим, що він бачив на власні очі, і тим, що йому тільки вважалось» аж поки взяли гору над усіма іншими почуттями і цілком заполонили його душу. Уся та історія з плямистою лошицею, і те, що Мустангер подарував її Луїзі, і виїздив для неї, і те, що Луїза прийняла такий щедрий дарунок, навіть не намагаючись приховати своєї радості, разом з іншими спостереженнями так вплинула на збуджену уяву Касія Колхауна, що він став вважати моріса Мустангра найнебезпечнішим своїм суперником. Здавалося б, нижче суспільне становище ловця диких коней мало втримати від ставного капітана від такого певного висновку чи нехай навіть підозри. Мабуть, так воно і було б, якби він менше знав дачу Луїзи Пондекстер. Але спілкуючись з нею багато років, він зрозумів, що нема чого покладати якісь надії на її аристократичне походження і виховання. Надто незалежними і сміливими до відчайдушності завжди були її погляди та поведінка. Більшість жінок із станових міркувань не зважилися б не лише на нерівний шлюб, а й на необачний вчинок. Але Кассі Колхаун, малюючи в своїй розпаленій уяві поведінку двоюрідної сестри, знав, що для неї таких міркувань не існує. Роздратований подіями того дня, якого йому так не щастило, він поспішав назад, туди, де влаштували сніданок. Схоже, недзвіницю на дерево напровадило його на слід диких кобилиць. І тепер він не боявся заблукати. Треба було тільки триматися уже знайомої дороги. Колхаун скакав швидким клусом, куди швидшим, ніж хотілося б його стомбленому коневі. І гіркі думи, що вже з годину були його єдиними супутниками, особливо гіркі серед тихої безлюдної прерії, де далі дужче поривали його вперед. Не стало йому легше і тоді, коли він побачив попереду ще двох вершників, які могли б скласти йому товариство, бо їхали туди ж, куди й він, і хоч Колхаун бачив тільки їхні спини, та й то мало малої віддалі, проте легко впізнав обох. Це були саме ті двоє, що посіяли в його душі гіркоту. Як і він, вони поверталися слідом диких коблиць що на нього виїхали з бічної стежки за хвилю перед тим, як Колхаун їх побачив. Вони їхали поряд, так близько одне до одного, що мало не торкалися сідлами, і певно цілком захоплені розмовою. Вони не помітили самотнього вершника. Обоє, начебто не дуже поспішали повернутися до товариства, бо їхали мало не ступою, і вершниця раз по раз трохи відставала. Те, як близько вони їхали, як сиділи в сідлах, не зважаючи ні на що довкола, і нарешті, як притримували коней, все те і ще кілька дрібніших деталей, що не пройшли повз увагу Колхауна, збудило, чи точніше посилило в ньому таку підозру, що він мало не задихнувся з люті. Спершу йому... Гарячому південцеві захотілося чимдуж поскакати до них і брутально урвати ту довіршу розмову. Скоряючись цьому пориванню, відставний капітан знову ударив острогами свого змореного коня і той знехотя пішов чвалом. Та за кілька секунд колхаун раптом сповільнив скок, певно змінивши рішення. Ці двоє не почули тупотіння його коня і навіть гадки не мали, що він їде за ними. Хоч він був уже за якихось двісті ярдів. Колхам добре чув сріблястий голосок двоюрідної сестри, котра була явно говіркішою. Яка ж то мала бути цікава розмова, коли вони навіть не помітили його наближення? От якби він міг підслухати, про що вони говорять. Здавалось, у відкритій прерії це зробити неможливо, та, може, все таки спробувати. Ці двоє, вочевидь, так захопилися розмовою, що можна було сподіватися щось почути. Та й трава була м'яка, мова ксамит, і коні ступали по ній майже безгучно. Колгауна брала така нетерплячка, що він не міг змусити себе їхати повільно і пустив свого рудого однохіддю, звичним для коней південно-західних штатів швидким алюром. Піднімаючи копита, не більш як надюй над землею, майже ковзаючи ними по траві, кінь тихо посувався вперед тихо, але досить швидко, і за якийсь десяток секунд уже наздогнав плямисту лошицю та гнідого коня Мустангера. Тоді Колхаун притримав коня і змусив йти так само повільно, як ті, а сам... Нахилився вперед і став жадібно прислухатись Видно було, що він замислив щось страшне ось-ось Чи то вибухне брутальною лайкою, чи то вхопиться за ніж або револьвер Його дальшу поведінку мало визначити те, що він почує Та з волі випадку, а може й провидіння, він не почув ні слова Хоч двоє вешників не помічали нічого навколо, проте коні їхні не були такі неуважливі. Ступою роди кінь шоу важко, давалася в знаки і утома. І чуткі вуха, плямистої та гнідого, вразу ловили звук його копит, і обоє, наче за командою, сіпнули головами до гори і голосно заіржали. Колхауна побачили. «О, кузен-кас?» Вигукнула Луїза не так здивовано, як невдоволено. «Ти тут? А де батько? Де Генрі? Де всі інші?» «Чому ти питаєш про це мене, Лу? Я знаю не більше за тебе». «Он як? Хіба ти не поїхав нам на зустріч, і вони теж? О, твій рудий весь в піні, так наче ти скакав на ньому не менше, ніж ми? А ж, я подався за тобою з самого початку, хотів допомогти тобі». «Справді?» «То виходить ти їхав за нами?» «Дякую, кузени!» «Я саме дякувала і містерові Джералду, що теж помчав за мною і великодушно вирятував нас із Люною з дуже скрутного становища, я б сказала, навіть із страшної небезпеки. Ти знаєш, що за нами погнався табун диких жеребців, і ми тікали від них, просто таки рятуючи своє життя?» «Так, знаю». «Ти бачив, як вони гнались за нами?» «Ні». Я дізнався про це зі слідів Зі слідів? Ти так добре розрізняєш сліди? Мені пояснив це Зеб Стамп А він теж був з тобою І ви їхали тими слідами аж до... А куди ви доїхали? До Яру серед прерії Зеб сказав, що ти перескочила його, це правда? Ну, перескочила Люна А ти? Ти була в сідлі? Та де ж би я ще могла бути? Ти таке питаєш, куза, каса? Де б ти думав, я була? Чи пилася їй за хвіст, чи що? Луїза засміялася, та рептом сміх її урвався, і вона спитала зовсім іншим тоном А ти? Ти теж перескочив на той бік і поїхав за нами далі? Нілу, від яру я одразу рушив сюди, сподіваючись, що ти вже повернулась, отак і трапив тебе. Ця відповідь начебто задовольнила Луїзу. Ага, ну, я рада, що ти наздогнав нас. Ми їхали повільно. Люна так стомилася, бідолашна, просто не знаю, як вона добудеться додому. Відколи до них приєднався Колхаун, Мустангер не узвався ані словом. Хоч би яке приємне було для нього товариство молодої креолки, він спокійно полишив її на кузена і тепер мовчки їхав попереду, ніби знову ставши тим, ким мав бути того дня, тільки провідником. А проте відставний капітан весь час недовірливо стежив за ним, і коли помічав, чи тільки уявляв собі, що Луїза прихильно поглянула в той бік, в очах його спалахувала диявольська злість. Коли б ці троє вершників їхали довше, їхня подорож могла б закінчитися трагічно, та на щастя, з'явилися й інші учасники сніданку в прерії. Луїзу оточили звідусіль і хор захоплених вигуків та привітань заглушив усякі інші думки. Розділ 19. ВІСКІ з водою. Уселище, яке виникло під прапором форту Інч, Цьому зародку майбутнього міста найвизначнішою будівлею був заїзд або ж готель. А загалом це прикмета спільна для всіх техаських міст, як нових, так і заснованих 40 років тому. Давніших там і немає, окрім кількох старих міст іспано-мексиканського походження де головними будівлями були фортеці та монастирі, що їх тепер теж подекуди перетворено на заїзди. Хоч готель Форту Індж був найбільшим будинком у селищі, проте ні справді великими розмірами, ні виглядом своїм він не вирізнявся. Та й навряд чи претендував на якийсь архітектурний стиль. То була дерев'яна споруда у формі літери Т, збита з обтесаних колод. У поздовжній частині містилися кімнати для приїжджих та їдальня, а поперечне являло собою одне велике приміщення – бару, або ж, як його ще називають в Америці, салуму, де відвідувачі пили, курили і залюбки плювали на підлогу. Біля дверей, на стовбурі дуба із спиляною верхівкою, красувалася вивіска, де з обох боків Кожен міг побачити зображення славнозвісного героя тих країв генерала Захарі Тейлора, а під ним єдину можливу назву на поготові. А до цього слід додати, що, хоч зовні будинок той не дуже вабив око, зате всередині, особливо як зайти через бар, вас і справді були напоготові зустріти чи то склянкою м'ятного чи шерє коблеру чи джину з сиропом, чи будь-якого іншого мішаного напою, відомого на захід від Міссісіпі Звісно, за умови, що ви так само не поготові заплатити за все це готівкою. Якщо ви коли-небудь подорожували південними чи південно-західними штатами Америки, вам не треба змальовувати той бар. Бо ніщо не зітре у вашій пам'яті спогаду про такий самий бар-готелю, в якому ви собі лихо зупинялись. Ви уявите також довгий прилавок, що тягнеться через усе приміщення попід поздовжньою стіною, де на полицях вишукувалися рядами пляшки, каравки з напоями не тільки всіх кольорів веселки, а й усіх їх можливих відтінків. І джинджурист того молодика, що снує між полицями і прилавком так званого бармена, тільки не назвіть його буфетчиком, бо можете дістати пляшкою по зубах. Це молодий джентльмен у блакитній бавовняній блузі, чи в білій полотняній курці, чи, може, в батистовій сорочці з мережевними рушами, далеко не першої свіжості, змішуючи для вас шері Коплер, дивиться вам просто у вічі і розмовляє з вами про останні політичні події, а тим часом вино, лід. І вода, переливаючись із склянки в склянку, аж наче променяться і відсвічують над його напомадженою головою райдужним сяйвом. Ви, що подорожували південними Штатами, певно ж, не забули його? То мої слова нагадають вам його самого і все, що його оточує. Бар з полицями і різнобарвними пляшками, де він почуває себе повновладним господарем, Довгий прилавок, посипано білим піском підлогу з недокурками сигар і темними плямами тютюнової жуйки, дух м'яти, полинової настоянки, лимонної шкурки, серед якого в'ються рої мух та кусючих москітів. Усе те не могло не закарбуватися у вашій пам'яті. Хоча готель на поготові, його ще часом називали і таверною, Мало чим різнився від інших подібних закладів Техасу. Проте мав і деякі особливі прикмети. Його власником був не заповзятливий Янкі, анімець, чиї співвітчизники не тільки в Америці, а й по всьому світі славляться як найкращі ресторатори. Він сам порядкував у своєму барі, і коли ви заходили туди... Вам змішував напої не джанджуристий молодик з напахченою чуприною і в сорочці з рюшами, а статечний германець, що мав такий тверезий вигляд, наче ніколи не куштував, хоч і чимала була спокуса нижчої оптової ціни тих чудових трунків, якими пригощав своїх клієнтів. Прізвище його, вивезене з батьківщини, було обердофер. Але місцевий людський Перехрестив його на старого дофера. Бар при готелі напоготові мав ще одну особливу прикмету, хоч, може, і не варто називати її особливою, бо вона властива й іншим барам у тих краях. І як уже згадувалося, бар містився в поперечній частині будинку готелю, спорудженого у формі літери Т. Прилавок там тягся упродовж прилеглої до готелю стіни, а з обох кінців були двері, що виходили на головну площу майбутнього міста. Завдяки такому розташуванню дверей повітря в приміщенні ніколи не застоювалося. І це багато важить в місцевості, де термометр половину року показує більш як 30 градусів у затінку. Техаські готелі, та можна сказати і усі готелі в Сполучених Штатах, водночас справлять і за біржу, і за клуб. Справді, бо дешевшого і зручнішого приміщення годі й шукати. І, мабуть, саме через те клубів в Америці зовсім обмаль. Навіть у великих містах Атлантичного узбережжя немає ніякої потреби в так званих клубах. Помірні ціни в готелях, чудова кухня, вишукана обстановка – усе це обмежує розвиток клубів, які в Америці, мабуть, завжди будуть зайвими і чужорідними. Та все ж таки... Це зауваження стосується передусім південних і південно-західних міст, де готельні бари та салони стали улюбленими місцями відпочинку і зустрічей. Там і товариство збирається більш різномасте, ніж деінде. Гордий плантатор не гребує та й не сміє погребувати, пити в одному приміщенні з білою потолоччю бідняками, часто не менш гордими за нього. Так само і у барі готелю на поготові часто можна було побачити вкупі представників всіх верств і професій, які тільки траплялися в навколишніх селищах. Не бувало там лише селян. Бо селян, як таких в Америці, а тим паче в Техасі, просто немає. Мабуть, відколи старий дофер почепив перед готелем свою вивіску, його бар ще не бачив такого великого гурту людей – а сам він, стоячи за прилавком, не обслужив стількох клієнтів, як того вечора, коли учасники Сніданку в прерії повернулись до форту Інш. Майже всі, хто їздив у прерію, за винятком лише дам, відчули потребу на півгодинки заглянути до напогодові і прихилити склянку на сон грядущий. І коли голландський годинник, що здавався трохи недоречним серед барвистих пляшок, Показав одинадцяту, до бару один за одним посунули відвідувачі офіцери з форту, плантатори з навколишніх маєтків, маркітанти, інтендантські підрядчики, карцярі професіонали і люди без певного діла. Зайшовши, кожен простував до прилавка, замовляв улюблений напій, а тоді приєднувався до котрогось із гуртів, що вже зібралися довкола. Один гурток привертав особливу увагу. Там було з десятеро чоловіків, половина у військових мундирах. Серед них і три вже знайомих нам офіцери, піхотний капітан Слоумен та два лейтенанти Драгун Генкок і кінний стрілець Кросмен. З ними був ще один військовий, найстарший літами і найвищий чином. Він носив майорські відзнаки і як найстарший у форці офіцер командував тамтешнім гарнізоном. Вони розмовляли жваво, невимушено, так наче всі були молодшими офіцерами одного чину. Розмова точилася навколо події минулого дня. «Скажіть, майоре, ви певно знаєте, – спитав Генкок, – де все-таки була та панночка?» «Ну, звідки мені знати? – відказав майор. Спитайте її кузена, містера Касія Колхауна. Ми його вже питали, але нічого певного не почули». Схоже на те, що він знає не більше за нас. Він зустрів їх уже тоді, як вони їхали назад, недалеко від нашого привалу. Їх не було дуже довго, і, судячи з того, як спітніли їхні коні, вони добре попоганяли. За цей час можна було з'їздити на Ріо Гранде або й далі. А ви помітили, який повернувся Колхаун? спитав піхотний капітан. Аж чорний з обличчя, ніби щось гризло йому душу. Атож. «Він був трохи похмурий», – погодився майор. «Та невже, вигадаєте, капітане Слоуман, що причина того – ревнощі, а вже ж і не що інше?» «Що?» «До Моріса Мустангера?» «Та ні. Не може бути. В усякому разі це дуже і дуже сумнівно. Чому, майори?» «Люби мій Слоумани. міс, міс Пойндекстер, аристократка, а Моріс Джералд? А може і він високого роду? Хто його знає?» Ха. Зневажливо вигукнув Кросман. «Торговець кіньми! Майор правду каже, це неможливо, неймовірно!» «Ой, панове!» – мовив піхотний капітан, значливо хитаючи головою. «Ви не знаєте міс Поендекстер так, як знаю її я. Вона дуже свавільна дівчина і то ще м'яко кажучи. Певно, ви самі це помітили?» «Ха, мене, жартівливо підкусив його майор. Ви, я бачу, хочете полихословити. Мабуть, самі зітхаєте замість Пондекстер. Дарма, що? Прикидаєтесь байдужим до жінок. Так от. Я б зрозумів, якби ви приревнували її до нашого красеня Генкока, чи, скажімо, до Кросмана, коли б серце його було вільне. Але до Мустангера. Ні-ні-ні. Цей Мустангер – ірландець, майоре. Я думаю, що він, хоч би хто він був, перебив майор побіжно глянувши на двері. Ось він прийшов. І може сам відповісти. Хлопець, він щирий, і ви дізнаєтеся від нього про все, що вас так цікавить. Ай, наряд, наряд. Пробормотів Слоумен, тим часом як Генкок і ще двоє чи троє офіцерів, послухавшись майорової поради, обернулися до Мустангера. Мовчки, пройшовши по притрушенні піском підлозі, Мустангер став на вільному місці біля прилавка. «Склянку віскі з водою, будь ласка!» Скромно звернувся він до господаря. «Віскі з водою!» – повторив той, не дуже кваплячись прислужитися новому клієнтові. «Так, так, так, віскі з водою. Це коштувати дванадцять цент. Я не питав вас, скільки це коштує?» – відказав Мустангер. «Я попросив дати мені склянку віскі з водою. Є у вас віскі?» «Так, так, так!» Догідливо мовив німець, наляканий різкою відповіддю. «Є візки, багато візки з водою, ось він, ось!» Поки йому готували нехитрий напій, Моріс невимушено, але скромно відповів на привітання офіцерів. З більшістю він був знайомий, бо мав у форці ділові стосунки. Вони вже, як радив майор, намірилися звернутися до нього із запитанням. Та їм завадила поява нового відвідувача. То був касі Колхаун. Розпитуватиму стангера про те, що їх цікавило, при ньому не випадало. І звичайним своїм зухвалим виглядом Колхаун підійшов до гурту офіцерів та цивільних і недбало кивнув головою, як ото вітаються люди, що разом перебули день і не бачилися лише якусь годину. Видно було, що відставний капітан, коли й не п'яний, то добре підпитку. Його очі збуджено блищали. Обличчя було неприродно бліде, кашкет з'їхав на бакир, і з-під нього начало вибилися сплутані пасма волосся. Усе те свідчило, що він випив більше, ніж дозволяв здоровий глузд. «Ну що, панове?» – голосно мовив він до гурту, в якому був майор, і ступив до прилавка. «Вип'ємо так, щоб аж сціни задвихціли, а то старий дофор Фефер скаже, що даремно переводить світло. Частую всіх! Що ви на це?» «Згода, згода», – озвалося кілька голосів. «А ви, майоре?» «З приємністю, капітане Колхаум». Як було заведено, ті, що мали пити разом, ставали в ряд перед прилавком, і кожен вигукував назву напою, який був йому до смаку. Різних напоїв замовили майже стільки ж, скільки чоловік стояло у гурті. «А мені темного!» – вигукнув Колхаун, і одразу ж додав. «З гіркою настоянкою!» «Бренді?» – «З гіркою для вас, містер Колхаун!» перепитав господар, улесливо нахилившись через прилавок до відставного капітана, якого вважали співвласником великого маєтку. «Та вже ж, пришелепувати німчиську, я й казав темного, хіба ні?» «Так, так, так, так, Майнгер, усе є так, бренді з гіркою, бренді з гіркою», повторював німець, кваплячись поставити каравку перед нечемним клієнтом. Коли чимала майорова компанія долучилася до тих, що вже стояли із склянками біля довго прилавка, там не лишилося ані щілинки вільної. Чи то випадково, чи зумисне. Колхаунд став з самого краю, праворуч від запрошеної ним компанії, і таким чином опинився поряд з Морісом Джералдом, що стояв собі сам один, спокійно пив віскі з водою і курив сигару. Обидва дивилися в різні боки. І начебто не помічали один одного. Маю тост. вигукнув Колхаун, узявши з прилавка свою склянку. Слухаємо, озвалося кілька голосів. Хай живе Америка для американців, і хай згинуть усякі зайди, а надто кляті ірландці. Виголосивши цей зухвалий заклик, він ступив крок назад і штовхнув. Моріса Джерелда, що саме підніс до рота склянку. Трохи візки хлюпнулося з склянки просто Мустангерові на сорочку. Чи була то випадковість? Ніхто й на мить цього не припускав. Після такого тосту вчинок підставного капітана не міг здатися чимось іншим, як свідомою, наперед обміркованою образою. Усі присутні чекали, що Мустангер зараз же кинеться на свого кривдника. Та як же вони були здивовані розчаровані, коли побачили, що той ніби і не думає нічого такого. Дехто навіть вирішив, що він мовчки проковтне образу. Якщо він змовчить, прошепотів Генкок на вухо Слоуменові, його слід би витурити звідси. Не турбуйтесь, відповів піхотний капітан так само пошепки, він не змовчить. І як ви знаєте... Я не люблю битися об заклад, але ладен поставити свою місячну платню за те, що Мустангерт його не подарує. І ще одну – за те, що містер Касі Колхаун матиме в його особі неабиякого суперника. Хоч зараз хлопець начебто більше заклопотаний своєю гарною сорочкою, ніж тим, що йому завдано образи. От дивак. Поки вони шепотілися, той, про кого вони розмовляли, і до кого, говорячи банальною фразою, були прикуті всі погляди, Стояв собі біля прилавка, тільки поставив свою склянку, вийняв з кишені шовкову хусточку і тепер старанно витирав вишиваний перед сорочки. В усіх його рухах відчувався незворушний спокій, що аж ніяк не скидався на боягузтво, І ті, хто почав був сумніватись в ньому, зрозуміли, що помилилися і що це ще не кінець. Усі мовчки чекали, як піде далі. Довго чекати не довелося. Уся та пауза, поки перешіптувались офіцери, тривала не більше, як двадцять секунд. А тоді знов почалась дія, чи, власне, діалог, що мав привести до неї. «Я – ірландець», – мовив мустангер, ховаючи хусточку до кишені. Хоч якою простою могла здатися ця відповідь, і хоч як вона забарилась, усі добре зрозуміли її значення. Виклик було прийнято, і це не стало б ясніше навіть тоді, коли б Моріс Джерал підійшов і вщипнув Касія Колхауна за ніс. Просто та відповіді Зайвера свідчила про серйозні наміри ловця диких коней. «Ви?» – зневажливо звався Колхаун, обернувшись до нього і